Yeshi la polisi linasisitiza kuwa maandamano na mikutano ya hadhara naomba nirudia heshira polisi linasisitiza kwamba maandamano na mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa bado imezuiliwa isipokuwa ile ya waishimiwa wabunge ambayo wanaifanya kwenye majimbo yao na mikutano ya hadhara na mikutano itaendelea hadi tathmini pana zaidi ya hali ya usalama itakapofanyika kwa hiyo tunachoondoa ni katazo la mikutano ya ndani mikutano ya ndani ya vyama vya siasa ni ruksa sasa lakini mikutano ya hadhara na maandamano bado katazo lake linabaki pale pale aji wafuatiliaji na tathmini pana zaidi ya kiusalama itakapo fanyiki ninaamini kama tutaendelea kama tunavyoendelea sasa katazo hilo pia halitokuwa la muda mfupi Nye, la polisi Nchini linatoa wito kwa wananchi wote ya vya ya siasa kuheshimu sheria za nchi na wakati wote kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi katika kuhakikisha usalama wa nchi hii, wa raia wake na mali zake